ויצמך, אדוני אלוהים, מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב,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 ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, ויישן, וייקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמיי, ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים,